Bueno, a ver, a la de Esquerrao sabía del PSC jugar a, a dos bandas, a tres, a cuatro. No me agrada que estas personas que hoy es blanco, además es negro. Tampoco me ha gustado la posición del PSC cuando lo que ha intentado es el reventar el ple. No es lo que se ha de hacer. Cuando la gente está una mica cremada, nosotros, los que estén en una tabla, tienen que ser muy sensatos y no provocarles. Aquel señor es un provocador, que no te resque fe i que s'agafa on pot. Voltant, lamentablement, no va bé. No és això. Vostè estava aquí dintre i li que no m'alterarà la gent. No se pot alterar. I, voltant, considero que el ple ha sigut com ho hauria de ser. Hi ha un nou objectiu, estan complets, s'ha votat i aquí a caminar, que hi ha molt de treball encara, i ja hem tingut molt de treball. A veure, eh, jo com a alcalde mai de deixaré les portes tancades, el que és veritat, i li dic amb tota sinceritat. Les dos granges, nosaltres van anar en representacions a parlar com director territorial d'Agricultura. solucionant-li el tema, Han dit rotundament: "No, no volem. El, no volem la solució. Volem diner. Escoli, jo ja no sé què, què tinc que fer. per tant juguen no, també a dos bandes. És un tema econòmic. Quan hi ha un tema econòmic que no anem bé. Vale, eh, la reme, la remei, vam por part. La remei, tothom la coneix, la persona gran, aquesta quedarà allí, Quedarà quieta la casa. Quedarà on està. Cuidado, mentre que ja visqui. En eh? el moment que deixi de viure, aquello va a terra. Per tant, primer punt, solucionat, ho dic bé. Segon punt, hi ha dues cases a via Augusta, que vostè lo saben, que estan com estan, Cro <laughs> que senyal són cases que, bueno, no estan ordenades, ho digo per ser una mica elegant. Aquestes que a se la dona, se la realoja en dos cases Nova que se farà en el polígon que més donem. Les granges, que és lo que nos queda ara, lo demás està tot, o sea, estem parlant de 5. O digut 13. Les granges li da la solució no la bola. No la quieren a reubicarlos donde el director territorial d'agricultura nos havia donde dond'ells han vingut aquí la senyora Brunella i m'ha dit "No", i el senyor Xavi Aimar l'ha invitat o que venga a parlar amb mi i Carlos Espero, i això fa més d'un mes o dos. Digueu-me vostè què tinc que fer? Diàlegu, tolqubordi, porta oberta sempre. La porta a partir de ara. Bueno, ara sé que convoca, o se farà la junta de comerç, dirà que començarà a treballar, nosaltres seremós o un homeix.